13. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitoarelor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice domnul oştirilor, voi stărpi din țară numele idolilor ca nimeni să nu-și mai aduc aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat.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 Lovește pe păstori și se vor resipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curăță argintul, o voi lămări cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu.